80. Upanishadele și căutările râșilor. Cum să ne eliberăm de roadele actelor noastre? În Brahmana, zeii vedici au fost radical devalorizați în folosul prajapati. Autorii Upanishadelor prelungesc și desăvârșesc acest proces, dar ei merg și mai departe. Ei nu-și au voie să devalorizeze atât puterea sacrificiului. Unele texte Upanishadice afirmă că, fără o meditație asupra lui Atman, sacrificiul nu este complet. Chandoghia Up asigură că așa cum piere lumea câștigată prin fapte, carman, la fel va pieri lumea dobândită prin sacrificiu. Chandoghia Up se scrie C-H-A-N-D-O-G-Y-A spațiu Up. După Maitrii Up cei care își fac iluzii despre importanța sacrificiului sunt deplâns, căci după ce se vor fi bucurat în ceruri de locul înalt câștigat prin faptele lor bune, ei vor reveni pe pământ sau vor coborâ într-o altă lume inferioară. Nici zeii, nici riturile nu mai au importanță pentru un adevărat râșii. Idealul lui este admirabil, formulat în rugăciunea transmisă de cea mai veche Upanishadă. Brada se scrie B, R, H, A, D, A, R, A, N, Y, A, K, A Unul roman 3.128 Citez De la neființă, a sat, condumă spre ființă, sat, de la întuneric, dumă spre lumină, de la moarte spre nemurire Închei Crița spirituală care izbucnește în Upanishade pare să fi fost provocată de meditația asupra puterilor sacrificiului. Am văzut că, așa cum Prajapati era restaurat și recâștigă persoana sa, Atman, prin puterea sacrificiului, tot astfel sacrifiantul prin actele sale rituale, Karman, își unifica funcțiile sale psihofiziologice și își întemeia sinele.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 Odată recunoscută legea cauzalității universale în carman, certitudinea întemeiată pe efectele salvatoare ale sacrificiului se ruina, căci post-existența sufletului în cer era rezultatul activității rituale a sacrifiantului, dar unde se realizau roadele tuturor celorlalte acte ale sale, săvârșite în timpul întregii vieți. Post-existența beatifică, recompensând o activitate rituală corectă, trebuie deci să aibă un sfârșit.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 În ea însăși, viața nu reprezintă necesarmente răul, cu condiția să o utilizeze ca un mijloc de a se elibera de legăturile lui karma. Singurul scop, demn de un înțelept, este dobândirea eliberării, moksha, un alt termen care împreună cu echivalentele sale, mukti, etc., se numără printre cuvintele cheie ale gândirii indiene. Moksha se scrie m o și a a deoarece orice act, Karman, religios ori profan, amplifică și perpetuează transmigrația, samsara, eliberarea nu poate fi câștigată nici prin sacrificiu, nici prin legături strânse cu zeii, nici chiar prin asceză ori caritate. Însigăstriile lor, râșii, căutau alte mișloace spre a se libera. O descoperire importantă s-a făcut meditându-se asupra valorii soteriologice a cunoașterii, exaltată deja în vede și în Brahmana.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 Ei au disociat cunoașterea ezoterică de contextul ei ritual și teologic. Gnosa este socotită capabilă să cuprindă adevărul absolut, dezvăluind structurile profunde ale realului. O atare știință sfârșește prin a, a neantiza literalmente necunoașterea, avidia, care pare să fie apanajul oamenilor, neinițiații, brahmanelor. Avidia se scrie a v -I d -Y a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 ea crea structurile și dinamismul existenței umane. Datorită avidiei, oamenii duceau o existență irresponsabilă, ignorând urmările faptelor karman lor. Deci, după căutări și ezitări pasionante, marcate uneori de iluminări neașteptate, rușii au identificat în avidia prima cauză a lui karman și, prin urmare, originea și dinamismul transmigrației. Cercul era acum complet. Ignoranța, avidia, crea sau amplifica legea cauzei și efectului, karman, care la rândul său producea o serie neîngeruptă de reîncarnări, samsara. Din fericire, eliberarea, moksha, din acest cerc infernal era posibilă mai ales grație gnosei, inana, vidia. După cum vom vedea, alte grupuri sau școli proclamau în plus virtuțile eliberatoare ale tehnicilor yoga sau ale devoțiunii mistice. Gândirea indiană a început de timpuriu să omologeze diferite căi, de deliberare. Efortul a dus peste câteva secole la celebra sinteză din Bhagavad Gita, secolul 4 înaintea erei noastre. Bhagavad Gita se scrie B-H-A-G-A-V-A-D, spațiu, G-I-T-A. Dar merită semnalat de pe acum că descoperirea suitei fatale, avidia, karma, samsara și a remediului ei, dezrobirea, Mopșa, prin intermediul gnosei, al cunoașterii de ordin metafizic, descoperirea efectuată, deși imperfect sistematizată în timpul Upanishadelor, constituie esențialul filozofiei indiene ulterioare. Cele mai importante dezvoltări privesc mișlacele de eliberare și, în mod paradoxal, persoana sau agentul menită să se bucure de această eliberare.